Дивні діла твої Господи. У церкві, як і в миру, перевагу мають непослідовні праведники, а грішники, що розкаялись і навернулися до нової істини, мученики і страстотерпці, які без спротиву та особливої користі віддали своє життя і навіть юродові. Ярослав не грішив і не каївся, як це було з Ольгою та Володимиром. Не помер мученицькою смертю, як Борис і Гліб чи Михайло Чернігівський, але вірою і правдою служив своїй батьківщині продовж усього життя. Коли б він не відзначився нічим іншим, крім будівництва храму Софії, то й тоді заслуговував би найвічну шану нащадків. І все-таки мусимо втішатися тим, що недостатня увага до Ярослава з боку Руської Православної Церкви зрештою обернулась і позитивними наслідками. Його поховання у Мармуровій гробниці збереглося до наших днів. Здійснені над ним у 40-х роках ХХ століття антропологічні і анатомо-рентгенологічні дослідження – збагатили історичну науку важливими даними, котрих так бракує в літописах. Особливості кістяка дали змогу, зокрема, встановити, що Ярослав був людиною відносно високого зросту, середньої статури, відзначався емоційністю і імпульсивністю, схильністю до спалахів гніву та бурхливих реакцій. Нічого цього ми б не знали, коли б Ярослав був канонізований, адже в такому разі його останки стали б святими мощами і, цілком можливо, рознеслися по всій Русі для поклоніння. Важливі риси до портрета Ярослава Мудрого містяться у давній літературі Західноєвропейської півночі зокрема в вісландських сагах, де він виступає під іменем Ярицлеєва. Сага про Еймунда змальовує київського князя розумним та енергійним володарем, не позбавленим дипломатичного хисту. Щоправда, він скупий і необов'язковий, не платить обумовленого жалування за службу варязьким воїнам. Але для ощадливого державця це швидше позитивна характеристика, ніж негативна. Зведення саг першої половини XIII століття Моркінскінна зображує Ярослава як людину самолюбну, круту сувору хвилини гніву, але здатну приймати розумні докази. Уважне прочитання повісті «Минулих літ» підтверджує названі вищі риси характеру Ярослава. Він не був одномірним. У першій половині своєї князівської кар'єри іноді відзначався імпульсивністю і навіть жорстокістю, що за умов неспокійного середньовіччя було звичайним явищем. Важливо, що ці спалахи гніву не перешкоджали йому бути спокійним і розважливим у розв'язанні доленосних проблем. На другому етапі, коли став самовладцем усієї Русі, цілком відповідав характеристиці літописця – був мужем праведним і тихим. На відміну від батька, Ярослав не полюбляв багатолюдних бенкетів ні в молодому, ні в похилому віці. Була тому причиною його кульгавість, яку він не бажав зайве демонструвати перед людьми, чи просто не терпів показної суєти, сказати важко. Певнішим видається останнє, бо кульгавість не заважала йому брати активну участь у військових походах і битвах свою необийку внутрішню енергію, Ярослав спрямував на справу об'єднання Росії, зміцнення її військової могутності на будівництво міст, поширення християнської віри і освіти, встановлення і зміцнення міжнародних зв'язків. Тут він досяг справді вражаючих результатів.